Ispita de a exista, pista șapte. Pentru că a spus despre sine tot ce putea să spună, storcându-și personajul până la epuizare, nu ne mai mișcă. Îl citim și trece mai departe. În schimb, simțim foarte bine că Pascal n-a spus totul despre sine. Chiar și atunci când ne irită, el nu e niciodată pentru noi un autor. Scrierea cărților nu e lipsită de o anume legătură cu păcatul original. Căci ce altceva este o carte, dacă nu o pierdere a nevinovăției, o agresiune, o repetare a păcatului din tâi? Să-ți faci publicetarele pentru a amuza, ori pentru a scoate din minți, o barbarie ce ne violează intimitatea, o profanare, o pângărire și o ispitire. Vorbesc în cunoștință de cauză, am cel puțin scuza că-mi faptele, că le săvârșesc fără să cred în ele." Tu ești mai cinstit, scrii cărți în care crezi cum crezi și în realitatea cuvintelor, în aceste ficțiuni puerile sau indecente. Pe mine tot ce e literatură mă scârbește profund, apărându-mi ca o pedapsă. Am să încerc să-mi uit chiar și viața de teamă să nu încep a despre ea, sau neputând ajunge la absolutul dezgustului, mă voi condamna la o frivolitate posacă. Rămășițe de instinct mă silesc cu toate acestea să mă agăț de cuvinte. Tăcerea este de neîndurat. Ce forță îți trebuie ca să te statornicești în laconismul inexprimabilului? Mai ușor se renunță la pâine decât la cuvânt, dar, din păcate, vorbirea alunecă în vorbărie, în literatură. Chiar și gândirea are această tendință. E gata mereu să se umfle, să se reverse, zăgăzuind-o prin poantă, concentrând-o în aforism sau butadă, te opui expansiunii, mișcării ei naturale, elanului spre diluare, spre inflație. De aici, sistemele, de aici, filozofia. Obsesia laconismului paralizează demersul spiritului, care cere grămezi de cuvinte. În lipsa lor, retras în sine nu-i mai rămâne decât să-și rumege neputința a gândi, o artă de abate a, a pampiuă, de a discredita esențialul, iar asta pentru că spiritul este profesor și inamic al oamenilor de spirit, ai acestor obsedați de paradox, de definiția arbitrară. Din repulsie pentru banal, pentru universul valabil, ei se ocupă de aspectul accidental al lucrurilor, de evidențele ce nu sar în ochii nimănui. Preferând o formulă aproximativă, dar provocatoare, unui raționament riguros, dar searbăd, ei nu aspiră să aibă dreptate și se amuză pe socoteala adevărurilor. Dacă realul e atât de șubred, de ce-ar lua în serios teoriile ce vor să-i demonstreze soliditatea? În tot ce fac, îi paralizează teama că vor plictisi, că alții o să-i plictisească pe ei. Când teama ți-a intrat în oase, nimic din câte faci nu are sorți de izbândă." Încerci să scrii de pildă. De cum ai luat condeiul în mână, imaginea cititorului ieșia acolo în fața ochilor și vei lăsa condeiul jos. Ideea pe care vroiai să o dezvolți are să-ți pară silnică. La ce bun să te apreci asupra ei, să despici firul în patru. O simplă formulă nu ar putea să o exprime. Și apoi, de ce să scrii un lucru pe care îl știi deja? Dacă te obsedează economia verbală, nu vei putea citi sau reciti o carte fără să-i observi artificiile și repetările. Recitindu-l pe cutare autor, îl vei vedea în cele din urmă umflându-și frazele, lungind pelteaua, surpându-se parcă pe câte o idee ca să o turtească, să o subțieze. Poem, roman, eseu, dramă, toate ori să-ți pară prea lungi. Scriitorul, prin condiția lui, spune întotdeauna mai mult decât are de spus, își dilată gândirea și o îngroapă sub cuvinte. Dintr-o operă rezistă două-trei momente, străfulgerări într-un haos verbal, să-mi duc gândul până la capăt, orice cuvânt e un cuvânt de prisos. și totuși trebuie să scriem, să o facem așadar și să ne înșelăm unii pe alții. Plictisul declasează spiritul, îl face superficial dezlânat, îl sapă din interior și îl dezarticulează. Dacă a pus stăpânire pe tine, te însoțește peste tot, așa cum și de mine se ține Sky de când mă știu. N-a fost moment să nu fie aici, alături de mine, în aer, în vorbele mele și ale celorlalți, pe chipul meu și pe al tuturor. Prictisul este mască și substanță, fațadă și realitate. Nu pot să mă închipui scăpat de el, nici viu, nici mort. A făcut din mine un flecar ușinat să deschidă gura, un teoretician pentru ramoliți și adolescenți, pentru femei slabe de înger, pentru menopauze metafizice, un deșeu uman, o marionetă lunatică. Plictisul îmi macină bruma de ființe ce mi-a fost dată, iar dacă mai lasă niște fărâmituri, e ca să aibă pe ce să-și continue lucrarea. Neant în acțiune, el pustiește creierele și le readuce la un morman de concepte fracturate. Nu există idee pe care să nu împiedice, să se lege de altă idee, pe care să nu izoleze și strivească, astfel încât activitatea spiritului se degradează într-o înșiruire de momente lipsite de continuitate. Noțiuni, sentimente, senzații sfâșiate, iată ce lasă în urma lui, dintr-un sfânt el face un diletant, dintr-un hercule o zdranță. e un rău ce se întinde dincolo de univers, să fugi din cala lui, altfel nu vei mai fi în stare decât de proiecte smintite, așa cum îi se întâmplă mie de fiecare dată când mă scoate din minți. Visez atunci la o gândire corosivă, care să intre în lucruri de le sfredelindu-le, ciuruindu-le, visez la o carte ale cărei silabe, atacând hârtia, să lichideze literatura cu tot cu cititori, o carte carnaval și apocalipsă a literelor, ultimatum dat miasmelor verbului. Nu prea văd bine dorința ta de a-ți face un nume într-o epocă în care epigonismul e regula generală. Să facem o comparație. Napoleon a avut în plan filozofic și literar rivali care l-au egalat, Hegel prin lipsa de măsura sistemului său, Byron prin lipsa de ținută, Goethe printr-o mediocritate fără precedent. Degeaba am căuta însă în zilele noastre literați pe măsura aventurierilor, a tiranilor veacului nostru. Dacă, din punct de vedere politic, am dat dovadă de o demență necunoscută până la noi, în domeniul spiritului, mișuna nu mai destină mărunte, niciun cuceritor prin forța condeiului, doar avortoni isterici, niște cazuri. Atât. Nu avem, și tare mă tem că nici nu vom avea vreodată, capodopera de căderii noastre, un Don Quijote în infern. Cu cât timpul se dilată, cu atât literatura se închircește. Iar hăul neștiutului va înghiți niște pigmei. Pentru a ne împrospăta iluziile estetice, e clar că ne vor trebui mai multe veacuri de asceză, un lung exercițiu de mutism, o eră de non-literatură. Pentru moment, va trebui să corupem toate genurile, să le împingem spre limite care le neagă, să destrămăm aceea ce a fost atât de bine întocmit. Dacă în încercarea noastră ne va preocupa cât de cât perfecțiunea, Vom fi, probabil, creatorii unui nou tip de vandalism. Lăsând în urma noastră stilul, incapabil să ne armonizăm de rutele, noi nu ne mai definim prin raportare la Grecia. Ea a încetat să ne fie reper, nostalgie, o remușcare. Grecia s-a stins în noi, ca și renașterea de altfel. De la Hölderin și Kitz, secolul al... XIX-lea a știut să lupte împotriva tenebrelor sale și să le opună imaginea unei antichități mirifice, cură de lumină și paradis, un paradis inventat, să înțelege, Important, însă era că năzuiam către el, fie și numai pentru a combate modernitatea și grimasele ei. Te puteai consacra unei epoce apuse, puteai să te agăți de ea prin patosul părerilor de rău. Trecutul încă funcționa. Noi însă nu mai avem trecut, sau mai curând nimic din trecut nu ne mai aparține, s-a zis cu ținutul ales, cu mântuirea mincinoasă, cu refugiul în cele dispărute. Perspectivele noastre? Cu neputință să le deslușim. Suntem niște barbari pe care nu-i așteaptă niciun viitor. Cum exprimarea nu se poate măsura cu evenimentele, fabricarea de cărți și împăunarea cu ele constituie un spectacol dintre cele mai jalnice. Ce nevoie îl împinge pe un scriitor care a scris 50 de volume să-l scrie pe al 51 și Pentru ce această proliferare, această teamă de a fi uitat, această cochetărie de prost gust? Nu merită îngăduință decât literatul strâmtorat, sclavul, ocnașul condeiului. Oricum, nu mai este nimic de construit, nici în literatură, nici în filozofie. Doar cei care trăiesc din scris, din punct de vedere material, se înțelege, ar trebui să-i se consacre. Intrăm într-o epocă a formelor sfărâmate, a operelor pe dos. Oricine va putea să prospere în ea. Abia dacă anticipez. Barbaria e la îndemâna oricui. E suficient să-i dai de gust. Vom demola cu însuflețire veacurile. Ce va fi carta ta, poți spune că presimt prea bine. Trăiești în provincie, insuficient de corupt, cu neliniști neîntinate, nici nu-ți dai seama cât de demodat e orice sentiment. Drama interioară își trăiește ultimele clipe. Cum să te mai încume să crezi o operă, pornind de la suflet, de la un infinit preistoric? Mai e pe urmă și tonul, al tău, mi-e teamă, va fi în genul nobil, liniștitor, impregnat de bun simț, de cumpătare sau de eleganță. Nu uita că o carte trebuie să se adreseze barbariei din noi, anomaliilor, înaltelor noastre mârșăvii, și că un scriitor uman, care adoptă idei prea acceptabile, își semnează singur actul de deces literar. uite te bine la cei ce izbutesc să ne trezească interesul. Departe de a împăca pe toată lumea, ei apără poziții de nesusținut. Dacă sunt plini de viață, o datorează părții mărginite din ei, pasiunii cu care își susțin sofismele. Concesiile pe care le-au făcut rații unii ne dezamăgesc și ne calcă pe nervi. Înțelepciunea e nefastă pentru geniu, fatală pentru talent. Vei înțelege, dragă prietene, de ce mă îngrijorează înclinarea ta pentru genul nobil. Dându-mi să înțeleg că vrei să fii constructiv, atitudinea în care ghiceam o nuanță de superioritate, mi reproșată reproșat adesea ceea ce numești setea mea de distrugere. Află că nu distrug nimic, înregistrez, înregistrez iminentul. Nerăbdarea unei lumi care se nimicește și care, pe ruina certitudinilor sale, se grăbește spre neobișnuit și nemărginit, către un stil convulsiv. Cunosc o bătrână nebună care, așteptând în fiecare clipă să se năruie casa peste ea, își petrece zilele și nopțile la pândă, bântuind prin o daie, trăgând cu urechea la trosnituri, o irită că evenimentul întârzie. La o scară mai mare, comportamentul bătrânei este al nostru al tuturor. Trăim cu nădejdea unei prăbușiri, chiar și atunci când ne gândim la altceva. Dar asta nu va ține mereu. Se poate chiar prevedea că teama de noi înșine, rezultat al unei frici mai generale, va deveni o bază a educației, principiul pedagogiilor viitoare. Viitorul în care cred este negru. Tu însă, dragă prietene, ești atât de puțin pregătit pentru el, încât te pregătești să intri în literatură. Nu am de sigur calitatea să te abat din drum. Cel mult mi-ar plăcea să ajungi la capătul lui fără iluzii. Temperează-l pe autorul ce astăzi are în tine. Însușește-ți o spus a sfântului Ioan Scărarul. Nimic nu-l cinstește mai mult pe călugăr decât descurajarea. Dacă, gândindu-mă bine, mi-a plăcut întrucât va să distrug, am făcut-o întotdeauna, contrar părerii tale, pe propria-n piele. Cine distruge, se distruge pe sine. În tot ce am murit, M-am urât pe mine însumi, mi-am visat cu delicii propria nimicire, mi-am spulberat șansele, am experimentat pervertirea intelectului. Scepticismul, mai întâi instrument sau metodă, a sfârșit prin a face parte din mine, devenind fiziologia mea, destinul trupului meu, principiul meu visceral, răul de care nu mă pot lecui, dar care nici nu mă ucide. Mă atrag e adevărat, chiar prea adevărat, lucrurile care n-au șansa să se împlinească, ori să dăinuie. Vei înțelege acum de ce m-a preocupat întotdeauna Occidentul. Această preocupare ți se părea sau ridicolă, sau gratuită. Dar nici măcar nu aparții Occidentului, îmi atrăgea atenția. Ei și, sunt eu de vină că setea mea de tristețe nu și-a găsit un alt obiect, unde mai poți găsi o voință de renunțare la fel de îndrăjită ca a lui... Îl invidiez pentru arta cu care știe să moară. Când vreau să-mi reîmprospătesc decepțiile, îmi propun această temă de o nesfârșită bogăție negativă, iar dacă deschid o istorie a Franței, a Angliei, a Spaniei ori a Germaniei, contrastul dintre ce au fost cândva și ce au ajuns îmi provoacă nu numai amețeală, dar și mândria de a fi descoperit în sfârșit axiomele declinului. Departe de mine voința, de ți bris speranțele." Are să o facă viața, la fel ca toată lumea vei cunoaște cădere după cădere. La vârsta ta am avut avantajul de a cunoaște oameni în stare să-mi deschidă ochii, să mă facă să roșesc pentru iluziile mele. Cu adevărat, ei mi-au făcut educația. Fără sprijinul lor, aș fi avut eu oare curajul să înfrunt și să îndur trecerea anilor, silindu-mă să gust din amărăciunile lor, m-au pregătit pentru ale mele. Sub flamura unei ambiții nemărginite, porniseră să cucerească o glorie nu prea clar definită. Îi aștepta eșecul. Delicatețe, luciditate, trândăvie, n-aș putea preciza ce putere s-a pus în calea proiectelor lor. Aparținau acelei categorii de indivizi pe care îi întâlnești prin capitale, trăind din expediente, mereu în căutarea unei situații pe care o refuză de îndată ce o găsesc. Am învățat de la ei mai multe decât de la toți ceilalți oameni pe care i-am întâlnit. Aproape toți purtau în ei o carte, cartea propriilor neîmpliniri. Ispitiți de demonul literaturii, nu-i făceau totuși jocul, între atât le-i fascinau, le împlineau existența. De obicei, li se spune, ratați, e un soi de om aparte, pe care am să încerc să ți-l descriu, cu riscul de a simplifica. Împătimit al eșecului, în tot ce face, își urmărește propriul regres, nu-și depășește niciodată preliminariile viitorului, nu trece niciodată pragul unei făptuiri. Rivalizând în abulie cu ungerii, meditează la taina faptei, dar ia o singură inițiativă, a renunțării. Credința, dacă are vreuna, îi servește de pretext pentru noi capitulări, pentru o degradare presimțită și dorită. Se prăbușește în Dumnezeu. Meditează cumva la mister? E ca să vadă și alții până la ce se poate înjosi. Să lășuiește în convingeri ca viermele în fruct, cade împreună cu ele și nu se ridică din nou decât spre a-și asmuți împotrivăși mâhnirile cei mai rămân. Dacă și năbușe talentele, e pentru că își iubește cu toată energia oboseala, înaintând înspre trecut face ca le în numele talentelor sale, Vei fi surprins să afli că procedează astfel doar pentru că a adoptat în fața dușmanilor săi o atitudine destul de ciudată. Să mă explic. Atunci când suntem puși pe treabă, dușmanii nu pot să ne uite, mai mult chiar decât propria lor persoană, noi le acaparăm atenția și interesul. Treburile noastre îi preocupă în cel mai înalt grad. Atunci e rândul nostru să stăm cu ochii pe ei, să ne preocupăm de sănătatea ca și de ura lor, singura ce ne îngăduie să întreținem iluzia că e ceva de capul nostru. Dușmanii ne salvează, ne aparțin, sunt ai noștri. Față de ai săi, ratatul reacționează în mod diferit. Neștiind să-i păstreze, sfârșește prin a-și pierde interesul pentru ei, prin a-i minimaliza, prin a nu-i mai lua în serios. Detașare cu grele urmări. Degeaba va încerca mai târziu să-i reactiveze, să le trezească un cât de cât interes, să le stârnească indiscreția sau furia, și tot degeaba va mai încerca să-i să le întrețină, ori să le învioreze ranchiuna. Nemai având împotriva cui să se afirme, se va închide în singurătatea și sterilitatea lui, singurătate și sterilitate care îmi plăceau atât de mult la cei învinși, cărora, ți-o repet, le datorez educația mea. Între altele, mi-au deschis ochii asupra neroziilor inseparabile legate de cultul adevărului. N-am să uit niciodată ușurarea pe care am simțit-o atunci când m-am eliberat de el. Stăpân al tuturor erorilor, puteam în sfârșit să explorez o lume a aparențelor, a tainelor de suprafață. Nu mai aveam nimic de căutat, decât poate căutarea nimicului. Adevărul? O idee fixă a adolescenței sau un simptom de senilitate. Cu toate acestea, un rest de nostalgie, ori poate gustul robiei, mă fac să-l mai caut și acum, inconștient, prostește. O clipă de neatenție e suficientă ca să cad din nou în mrejele celei mai vechi, cele mai derizorii dintre prejudecăți. Mă nimicesc, este ceea ce vreau, așteptându-mi sorocul, în acest aer clocit pe care îl creează convingerile, într-o lume ce se sufocă, respir, Respir în felul meu, într-o zi cine știe, poate că ai să cunoști tu această plăcere de a ochii o idee, de a trage în ea, de a o vedea doborâtă la picioarele tale, ca apoi să reiei exercițiul cu alta, cu toate celelalte. Această poftă de a te apleca asupra unei ființe, de a o abate de la vechilei dorințe și vicii, spre a impune unele noi, mai nocive și care să o ucidă, de a te împotriva unei epoci, ori, a unei civilizații, de-a te asupra timpului, torturându-i clipele, de-a te împotriva ta însuți, de-a-ți pune la cazne amintirile și ambițiile, și, vlăguindu-ți suflarea, de-a umple aerul cu miasme, ca să te năbuși mai bine. Poate că ai să cunoști într-o zi această formă de libertate, această formă de respirație, care este eliberare de sine și de orice... Vei putea îmbrățișa atunci orice cauză, fără să crezi în ea. Intenția mea era să te pun în gardă împotriva gravității, împotriva acestui păcat pe care nimic nu-l poate răscumpăra. Vroiam în locul ei să-ți propun frivolitatea, ori de ce am ascunde-o. Frivolitatea e cel mai trudnic lucru din lume. Vreau să spun frivolitatea conștientă, dobândită, voită. Întru fia mea speram să ajung la ea practicând scepticismul. Acesta, totuși, se adaptează caracterului nostru, se dă după mei tehnele patimile, ba chiar nebuniile noastre, se personalizează. Câte temperamente, atâtea scepticisme. Îndoiala sporește cu tot ce o infirmă, ori o combate. E o boală înăuntrul altei boli, o obsesie în obsesie. Dacă te rogi, îndoiala se înalță odată cu rugile tale, îți vechează delirul și totodată îl imită. În plină beția a cădării, amețitoare va fi și îndoiala, așa încât nici scepticismul nu poate nimic împotriva gravității, și, vai, nici poezia. Cu cât îmbătrânesc cu atât pricep că mi-am pus prea multe speranțe în ea. Am iubit-o și această iubire mi-a distrus sănătatea, i-am închinat un cult ce speram să-mi fie fatal. Poezie Acest cuvânt ce-mi deschidea odinioară mii de universuri, nu mai aduce azi în minte decât viziunea unei fornăieli adormitoare, a golului, a unor taine fetide și a afectării. E cazul să adaug că am făcut greșeala de a frecventa o mulțime de poeți. Cu câteva excepții mai toți erau de o gravitate inutilă, înfumurați sau odioși, niște monștri și ei, niște specialiști în egală măsură torționari și martiri ai adjectivului, Cărora le pusesem la preț prea mare diletantismul, luciditatea, sensibilitatea la jocul intelectual. Să fie frivolitatea doar un ideal? Deși mă tem că da, n-am să mă împac cu asta niciodată. De fiecare dată când mă trezesc dând importanță lucrurilor, îmi învinovățesc judecata, îmi pierd încrederea în ea și o bănuiesc de slăbiciune. O suspectez că a luat-o razna. Încerc să mă rup de orice, să mă înalț gându mă din rădăcini. Pentru a deveni frivoli, va trebui să renunțăm la ele, să devenim metafizic străini. Justificându-ți lanțurile și parcă dornic să le porți povara, susțineai cândva că mie mi-este ușor să plutesc, să evoluez în vag, deoarece, veni dintr-o țară fără istorie, nimic nu mă apasă. Recunosc avantajul de a face parte dintr-o țară mică, de a trăi fără fundal, cu nonșalanța unui banc, a unui idiot, ori a unui sfânt." sau cu detașarea acelui șarpe care, încolocit în juruși, trăiește fără hrană an de zile, de parcă ar fi un zeu al foamei sau ar ascunde sub tihna toropelii sale un soare monstruos. Scutit de povara oricărei tradiții, cultiv bizareria acestei înstrăinări care în curând va fi a tuturor. De voie, de nevoie, vom trăi experiența unei eclipse istorice, imperativ al confuziei, de pe acum am început să ne anulăm în mulțimea divergențelor cu noi înșine. Negându-se și renegându-se neîncetat, spiritul nostru și-a pierdut centrul, risipindu-se în atitudini, în metamorfoze pe cât de inutile, pe atât de inevitabile, de unde în comportamentul nostru, nerușinarea și nestatornicia, necredința și chiar credința noastră le poartă stigmatul. Contestarea lui Dumnezeu, dorința de a-l detrona, de a-l pune în umbră, e o ispravă de prost gust, expresia pismei a vanității de a sfida un adversar nepereche și nebulos. Sub orice formă s-ar prezenta, ateismul presupune o lipsă de maniere, la fel ca și, pentru motive opuse, apologia. Căci nu e oare o necuvință, cât și o milostenie fățarnică, o impietate, să nădușești ca să-l susții pe Dumnezeu? Se asigur cu orice preț de dăinuirea, iubirea sau ura pe care i-o purtăm, dezvăluie mai puțin noblețea neliniștilor ce nesfâșie, cât grosolănia cinismului nostru. Nu suntem încă responsabili decât în parte pentru această stare de lucruri. De la Tertulian la Kierkegaard, accentuarea absurdității credinței a creat în creștinism un întreg subcurent, care, ieșind la lumină, a depășit cadrul bisericii. Ce credincios în crizele lui de luciditate nu se consideră un slujitor al absurdului? Dumnezeu avea să tragă ponoasele. Până acum îl dăruiam cu virtuțile noastre. Nu cutezam să-i atribuim și viciile. Umanizat, acum el ne seamănă. Nici unul din defectele noastre nu e străin. Lărgirea sferei teologiei și tendința spre antropomorfism n-au fost niciodată împinse atât de departe. Această modernizare a cerului înseamnă și sfârșitul lui. Cum am putea să venerăm un Dumnezeu evoluat, după ultima modă? Spre ghinionul lui nu-și va recâștiga prea curând transcendența infinită. Fii atent, îmi vei spune probabil, la lipsa de maniere. Denunți ateismul doar ca să-i te consacri mai bine. Ce pot să fac? Prea simt pe pielea mea stigmatele timpului în care trăiesc. Nu-l pot lăsa pe Dumnezeu în pace. m amuz repetând cu snobii că el a murit, ca și cum asta ar avea vreun sens. Ne închipuim că am putea scăpa, prin impertinență, de singurătățile noastre și de fantoma supremă care le bântuie. În realitate, amplificându-se, ele nu fac decât să ne apropie de ceea ce le obsedează. Când nimicul mă coprește și când, conform unei formule orientale, ating vacuitatea vidului, mi se întâmplă, năucit de un asemenea abis, să mă mulțumesc și cu Dumnezeu, măcar din dorința de-a-mi călca în picioare îndoielile, de-a-mă contrazice și, sporindu-mi fiorii, dacă uda un stimulant. Experiența vidului e ispitirea mistică a necredinciosului, șansa lui de a se ruga, momentul lui de plenitudine. La hotarele ființei noastre, un zeu, sau ceva ce-i ține locul, își face apariția. Suntem departe de literatură, departe doar în aparență. Toate acestea nu sunt decât cuvinte, păcate ale verbului. Ți-am recomandat demnitatea scepticismului și iată-mă că dau tercoale absolutului. Tehnica contradicției? Amintește-ți mai curând cuvintele lui Flaubert. Sunt un mistic și nu cred în nimic. În ele văd deviza a timpului nostru, un timp infinit de intens și fără substanță. Există o voluptate numai a noastră, aceea a conflictului în sine. Conștiințe convulsive, fanatici a improbabilului, sfășiați între dogmă și aporie, suntem gata să ne avântăm în Dumnezeu din exasperare, știind prea bine că n-o să zăbovim în trânsul. Nu este om al prezentului decât profesionistul ereziei, exclusul din vocație, vomă și panică a ortodoxiilor. Odinioară ne definam prin valorile la care aderam, astăzi prin cele pe care le respingem. Fără luxul negației, omul e doar un biet, un jalnic creator, incapabil să-și împlinească destinul, de a tezauriza dezastre, de a colecționa falimente. Înțelepciunea n-a existat epocă mai goală de ea. Vreau să spun că omul n-a fost niciodată mai el însuși, o ființă refractară la înțelepciune. Prădător al zoologiei, animal rătăcit, el se revoltă contra naturii ca ereticul împotriva tradiției. Acesta, din urmă, e așadar de două ori om. Orice noire îi se datorează, pasiunea lui să se găsească la originea, în punctul de pornire, a orice. Chiar dacă e un paria, vrea să-i facă pe ceilalți să simtă efectele condiției sale și crede că un sistem religios, filozofic sau politic, Merită o să fie sfărâmat ori reformat, tot ce vrea să fie în centrul unei rupturi. Urând echilibrul și înțepeneala instituțiilor, le zdruncină ca să le grăbească sfârșitul. Înțeleptul, în schimb, privește noul cu ostilitate, lucid, el abdică, este forma lui de protest. Orgolios care se izolează în normă, el se afirmă dând înapoi. Care e țelul lui? Să-și depășească ori să-și neutralizeze contradicțiile. Dacă reușește, avem dovada că aceste contradicții erau lipsite de vigoare, că le depășise mai înainte chiar de a le înfrunta. Cum îi lipsește instinctul, nici nu este prea greu să-și domine firea, să ne dăscălească din anemia serenității sale. Cum ne lăsăm, ori cât de puțin în voia pornirilor, Observăm că-ni e peste puteri să ne înfruntăm, să ne îmblânzim, ori să ne ascundem contradicțiile. Ele ne călăuzesc, ne și ne ucid. Înălțându-se deasupra lor, înțeleptul se deprinde cu ele, nu suferă din cauza lor, n-ar câștiga nimic murind. El este încă în viață, pe jumătate mort. În alte vremi era un model, acum pentru noi e doar un deșeu al biologiei, o anomalie ce nu mai spitește pe nimeni. Vorbești de rău înțelepciunea pentru că nu poți ajunge la ea, pentru că ți este interzisă. Așa gândești, pe semne. Ba, e chiar sigur că așa gândești. La asta îți voi răspunde că e prea târziu să mai fim înțelepți, că oricum n-ar servi la nimic, ca să nu mai vorbim că un același hău o să ne înghită pe toți, înțelepți ori nebuni. Recunosc de altfel că sunt înțeleptul ce nu voi fi niciodată. Orice formă de mântuire mare arde ca o travă, mă vlăguiește de puteri, îmi sporește necazurile, mă învrăjbește cu ceilalți, împune sare pe răni și, în loc să aibă un efect salutar în la vieții mele, joacă din contră un rol nefast.